أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واختدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعلى الله عليه وسلم wa kulle muhdësët in bida, wa kulle bidët in dalale, wa kulle dalalët in finnar. Falëndërimet dhe lavdata ti takojnë vëtëm Allahut të madhëruar, vëtëm Allahune falëndërojmë, dhe vëtëm prejti indihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahu të Allahot, qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithata besimtar që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndërshmë vlazër besimtar, të ndërshmë vlazër musliman, vërtet, momenti maj vështir që përjeton njeri unë dë njëherë, dhe momenti maj ranë që përjeton njeri unë dë njëherë, është momenti kur do të dalim para Allahu të barek e vëtë ala, është momenti kur do të vetëmohemi, vetëm me punët, vetëm me vej pra tona, dhe ato do të jenë të cilat do të gjykojnë për neve se qëfar kemi qenë në këtë botë të mira po të këqinjë. Dhe pa dyshim se ditën e gjykimit, në ditë të të mërshmet të trishtimit dhe friksimit, gjdo njeriu qovë besimtar apo pa besimtar, do t'i peshohen veprat, do t'i peshohen punët e ti të cilat i ka bërë në jetën e dynjas. Dhe besimtarve u peshohen veprat në mënyrë që ta shohen ata vetën e tyre se qfar kanë punuarë edhe të bindën se a kanë punuar pak apo shumë për Allahun të barek e vëtë anë. Ndërsa shtrojt pythja a thuval, a ka nevoj pabesimtarve të pëshohen veprat e tyre, kur ata jenë pabesimtar, ata nuk kanë besim në Allahun të barek e vëtë anë. Kanë thonë djetarët islam, edhe pabesimtarve ju pëshohen veprat punët e tyre, edhe pse ato nuk u bojnë dobi, karsi, për balë, kufrit, mohimit që a kanë bo Allahot, Të barekëu tëallā mirëpohshohen veprat e tyre për të nënçmuar dhe për të poshtruar ata Allahu te të barekëu tëallā dhe atyre njerëzve atyre besimtarve që i peshohen rënd veprat e tyre ata do të jenë të shpëtuar ndërsa atyre që u peshohen dhe vin të lehta veprat e tyre Ata janë që kanë hum vetën e tyre. Fëtë Allahu të ala në surën el-Araf, fa men thëkulat me wazinuhu, fa ulaike humul mëflihon. Atyre që u rendohen pëshojat, ata janë të shpëtuarit atë ditë. Pas të i thëtë Allahu, fa men khaffet me wazinuhu, fa ulaike ledhine khasiru enfusahum bi makanu bi ajati na jadhlimun. E atyre, që u vin lehtë peshojat, ata janë që kanë humbur veten e tyre për shkak se ata i refuzuan argumentet e Zotit me padrejtësi të madhe. Dhe çdo njeri prej nesh duhet të jetë i kujdesshëm që të rëndoj punë të mira sa më shumë në peshorën e tij, sepse nuk e din asnjëherë njeriu Se cila pun është ajo që rëndon mëse shumë të të kallahu të e barek e vëtë ala. Ka mundësi që njeriu e bën një pun të vogël, por është shumë e madhe të kallahu gjellëshanuhu. Dhe ka mundësi që njeriu e bën një pun të madhe, por është shumë e vogël të kallahu gjellëshanuhu. Dhe ajo që rrita po e zboglën punën, është njeti në zemrën e besimtarit, është qëlimi se për çkati po e bën atë punë. Ndështë atë doku shi falë dy rekate, po e ka njetin e sinqert, ato kanë shumë pozitë dhe vend të kallahu të barek e vëtë ala. Karshitin, dështë atë jetëri falë djetë rekate, po nuk e ka njetin e paste në zemrën e ti, dhe nuk e bën ati badet ekskluzivisht për Allahun të ala, dhe ajo pun të kallahu shumë e vogël, apo është e pavler fare. Pastaj, ati që i rëndohen veprat me të mira, Ajo është prej aty në që do t'jen në grupin e të gzuarve, në grupin e të shpëtuarve. Në dërsa, jo besimtarve nuk do t'ju vije tjetër, se në vetëm se në trishtim dhe një të merë dhe frik e papar, të cilën nuk e kam përjetuar asë njëherën e jetën e dënjas. Dhe vlazen, se cili prej nesh kemi mkate, se cili prej nesh kemi gabime, Se cili prej nesh kemi lëshime në jetën tonë, karshia lahut dhe karshin janë i tjetërit. Mirë pa, maj mirë i prej nesh është ai cili ka bërë gabime e pasta jështë penduar dhe ato gabimet e ti nuk i ka publikue, nuk i ka përhabë gjënahet si që ndodhë me një pjesë të populates, bojnë gjënahet natën e i publikojnë ato ditën, bojnë gjënahet ditën e i publikojnë ato natën. Andaj dë gjënë me vëmendje se si ve pranë Allahu Teala me atërobi cili ka bërë mka të ka bërë gjënahe mirë po i ka fëshej ato, nuk i ka publikue. Në hadithin e ibnëi eb Omerit, radhi Allahu anhuma ka thonë Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem Inna Allahe yudni el mu'min fe jedha aleyhi kënefahu wa jasturuhu Allahu gjellë shanuhu e merë a fërvetës, e afran, e ula fërvetës besimtarin, dhe ja vendos ati përden apo mbulesen, që mësë të shohin të tjërët, dhe i thotë Allahu të bareke vëtëala, e fulan, e ta arifu dhembe këdha, o filan, e din këtë gjuna, wa dhembe këdha, edhe këtë gjuna, edhe këtë gjuna, dhe i thotë Allahu gjellëshanuhu, naam e rabbi, po e di o zotim, edhe e ulë kokën i turpruar par Allahu te bareke vëtë ala pasi që i pranon gjinohet e ti Allahu gjellë shanuhu e shef se kë po turpënohet dhe e shef se kë është i dëshprum dhe kë njerime ndonë se tash është i shkatrum nuk ka shpetim se tash nuk ka kushtë të ndërmecajt e ka Allahu te bareke vëtë ala dhe Allahu gjellë shanuhu i thët ati se tërtuha alejke fit dunja, wa anë agëfiruha leke eljaum. Sëtë, o robim, unë t'i konfshe, unë t'i konfshe këto gjenahën në dunja, edhe sëtë, po t'i fali gjenahët në këtë ditë. Edhe sëtë, po t'i fali gjenahët e tua në këtë ditë, fe juqta kitabe hasenatih, dhe jepet ati libri, që ka vetëm veprat mira, që ka vetëm punt mira, Ndërsa të këqijat, jam shef Allahot e barekeve ta ala. Qfar dhunti e madhe, qfar shpërblimi i madhe, nuk paguat as me para, as me namaz, as me as gjatë jetër. Në atë moment kritik, në atë moment të frikes edhe të dëshprimit, kur dhe të po i pranon gjënahet tua, Allahot e ala po të thë ty, ti kumë fshenë dënja, nuk i ti komë publikue, tash po ti fali krejt, dhe ja jepë librin e ti, që jenë të shënuara vetëm vej pra të mira, vetëm punët e mira, dhe të këqia të jafshejë Allahu të bareke wa ta'ala. Ndërsa fëtë, Resulullahi s.a.w. Wa ammal kafiru wa l-munafik, fejekulul e shhad. Ndërsa kafirit dhe hipokritit dëshmitarët i thojnë, Ha ula i ladhina ke dhe bua la rabbihim, e la lajnat Allahi ala al zalimin, E dëshmitarë ty në ju thojnë, këto ishin të cilat gënyën, këta ishin të cilat gënyën ndaj Zotit të tyre. Pra mënafikët edhe kufaret ishin ata që gënyën ndaj Zotit të tyre, pra malkimi i Allahot qoft kunder mizorve, malkimi i Allahot qoft kunder zulomqarve. Kë hadith madhështorë ka shumë ndikim pozitiv në jetën e besimtarit dhe në besimin tonë. Ndikimi i parë që ndikon pozitivisht në veten tonë është se pasi që e dim se do të dalim para Allahut Teala dhe ai do të na llogarisë me përpikëri dhe detajisht për punën tona, atëherë ne yemi të vetdishëm për këtë fillojmë të përgatitemi për të takuar me Allahun duke e logaritur vetën tonë në jetën e dënjasë, para se të logaritemi para Allahu të barek e vëtë ala. Dhe ne përfitojmë nga këhë hadith edhe në rafshin tjetër, për gabimet dhe gjenahet tona që i kemi bërë me dia po padije, nuk i publikojmë ato, ato imbajmë të fsheta dhe shumë sekrete dhe nuk jazbulojë maskujtë dhe ato si din askush përvesh Allahu të barek e vëtë ala. Këta kanë gjas të shpëtohen, ndërsa të mjërë dhe të gjorë dhe të shkret, janë ata të cilët janë gjytur në gjenahë dhe i publikojnë gjenahët e tyre, edhe mburen, edhe reklamohen me gjenahët me haramët që i kanë bo në kohën e maherëshme. Nëndërsa ata të cilët nuk janë të kujdeshëm, për ta Allahu gjëllëshanu hu thot, iqtara belin nasi hisabu hum, wa hum fi gafletin mo aridhonë, Njerëzve u është afruar koha për të dhënë llogarinë e ata të hutuar në pakujdesi nuk përgatiten fare për të nuk përgatiten fare për momentin kur do të dhàn llogarinë andaj vllazën mos na zënë vdekja në gaflet në pakujdesi por let na zënë vdekja duke qenë të kujdesshëm duke qenë vigilant dhe të përgatitur mirë që të, të takohemi me krijuesin e botrave Allahun te bareke ve te ala. Dobie e dyt e kti hadithi qe permendem e lart shihet qart madhria dhe fuqia absolute e Allahut te bareke ve te ala. Shihet qart se Allahu mund te bbej gjithçka dhe Allahu mund te llogaris te gjitha krijesat nga e xhenet edhe njerzit per nje moment te shkurter edhe pse lëgarin do të japin se cilive që veç, prej e gjinve edhe prej njerëzë. Dhe Allahu të bareke vë të ala thot, fërë rabbi ke lënes e lënën hum e gjmërin, amma kanu ja amelun, po pasha zotin do t'i pysum të gjitha ata, për të gjitha ato që ata i kam punuar në jetën e dënjas. Dobija tret nga kjo hadith, është se kjo lëgari dhanje do të jet e detajizuar Kështu që njeriu, kështu që çdo njerëj do të përgjigjet edhe për gjërat më të imta dhe të thjeshta që i ka punuar dhe at dita Allahu xhalla shanuhu, të gjithë popujt që kanë jetuar në përvend dhe kohra të ndryshme do të pyet madha ajbtumul murselin çfar ju keni përgjigjë, çfar ju keni dhënë të dërguarve. Pra, çfar keni bërë para të dërguarve para profetve që kanë qenë të kjo. Kështu do të nga drejtohet pythje edhe neve, qfar keni bërë para Resulullahi sallallahu alai vësallem, qfar keni vepruar para të dërguar i tuaj Muhammedit sallallahu alai vësallem. Dhe nëse ndokush prejush, e ende heziton në praktikimin, dhe në gjekje në sunetit të Resulullahi sallallahu alai vësallem, atër sot është koha që të vetë disohet dhe të pasoj ato që e kalanë Resulullahi sallallahu a.s. dhe kur të napyët Allahu të barek e vëtë ala, ma dha e gjeptu mulmurselin, si ju keni përgjizh të dërguar dhe tuaj, ne do të themi kemi pasuar rrugën e tyre o zoti jon. Pastaj vlazen musliman, atë ditë, atë ditë kur do dalim për Allahu të barek e vëtë ala, Gjaja e parë që do të na pyes neve besimtarve Allahu te bareke ve te ala është një shtyllë prej shtyllave të Islamit, është namazi. Është namazi dhurata më kulminante, dhurata më sublime që na ka dhënë Allahu te bareke ve te ala. Nëse ti liqëni, do të përgjigjet shumë qartë dhe thjesht se si ka vepruar me namazin e ti. A ka fal namazin? a e ka neglijua namazin dhe ka falë her pas here, a por unë a zëtë e ka lën fare, nuk e ka falë fare namazin. Dhe Resulullahi sallallahu alai vësallem, në hadithin që e shënën e taberani ju, thët, e uvelu ma ju hase bu alaihi l'abdu jaume l'kijame, es sala, gjëja parë për të cilën do të pyjtët e robi, ditën e kiametit, ditën e gjykimit, është namaz i ti, fa in salahat, salaha amelu kulloh, Dhe nëse namazin e ka mirë, atë her e krejt punët e ti, dhe të jenë të mira. Wa in fesetet, feset e sajru amelih, dhe nëse namazin e ka keqë. Nëse me namazin nuk qëndron mirë, atë her të gjitha punët e ti qëndrojnë keqë. Atë her të gjitha punët e ti, dhe të jenë vështirë të përballohen me Allahun të barek e vëtë ala. Pas të e vlazen, atë ditë në atë moment, kur të jemi para Allahut të ala, Do të përgjigjemi edhe për gjëra të tjera, do të përgjigjemi edhe për veshët tona se çfarë kemi dëgjuar, do të përgjigjemi edhe për syt tona se çfarë kemi shikuar me ta, do të përgjigjemi edhe për gjuhën tona se çfarë kemi folë me to, do të përgjigjemi edhe për zemrat tona se çfarë kemi pas në to. Dhe Allahu Teala e dëshmon këtë duke thënë: Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai ka kana anhum masula me të vërtet, për të dëgjuarit, për të pamurit, për zemra tuaja, për të gjitha këto keni me dhanë përgjëtsi, për të gjitha këto keni me dhanë logari. Po ashtu do të pyetën besimtarët dhe jo besimtarët për mirësit e shumë të që ju ka dhanë Allaho, si që ashtu shqimi i lojlojshumë, si që janë pijet duke filuar nga ujë pas taj pijet tjera, do të, pyetim, do të pyetemi edhe për shëndetin tonë, do të pyetemi edhe për rinin ton, do të pyetemi edhe për pasurin ton, do të pyetemi edhe për mjetin e ultimit, do të pyetemi edhe për shtëpin e banimit, do të pyetemi edhe për gruan dhe gruja do të pyetet për burrin, do të pyetemi edhe për fmi ton, dhe do të pyetemi edhe për atat të cilët i kemi u dhequr, nese ne jemi u dheca apo prisa të popullit, apo të ndokuj tjetër. Dhe për të gjitha këto, fëtë Allahu të bareke vëtë alë në surën e të kathur, thumë me letus e lunë në jau me idhin anin naim, pas taj në atë dit, o shfjala në ditën e gjukimit, do të pyetini për të gjitha të mirat e dynjas që i kini pasur në shfridzim. Dhe vërtet, njeriu shpesher harën këtot mirat që i ka, dhe i përdor e nga një herë dhe i kesh përdor ato, dhe harrën se për të gjitha këto, ka me dhonë logari. Dhe Resulullahi sallallahu aleyhu a sellem, ishte e që ishte maj kujdeshmi për mirësi, që ja kishte dhonë Allahu të barak e vëtë ala. Dhe në hadithin e Ibni Abasit, radhi Allahu anhuma, tregonë thët një ditë prej ditësh, Resulullahi sallallahu aleyhu a sellem, doli i uritun nga shtëpia ti, se s'kishte që ka mëngon shtëpinë e ti. E pas taj, duke që ndruar aty para gjamis, ka lej e dhe Ebu Bekri, edhe a i kishte dalë frej shtepise barë ku thot, ishte ju rritur, dhe duke që ndruar aty dësë bashku, vjene edhe Omeri radhi Allahu anhu, dhe e pyjtë Resulullahi sallallahu alesallam edhe Ebu Bekrin, qka ju ka qit në këtë kohën, këtë vend, ata i than, ajo që të ka qit ty, në ka qitë edhe neve në këtë kohën dhe në këtë vend, do të thot uria, dhe këta të tre ishin të u edhe pse ishi njerëzit ma autoritativ, edhe pse ishi njerëzit ma besnik dhe ma të sinxert në popullin e tyre. Pra Resullullahi i dërguri Allahut dhe dy kalifët e drejt dhe të devatshëm. Pas ta i shkuen, shkuen të shtëpia e bu hejthem e lensariut, radhi Allahu anhu, dhe ku shkuen të shtëpia, trokiti Resullullahi sallallahu e selam në der dhe i përshëndeti me selam dhe këto e boni tri herra dhe zi dhe askush nuk o hapi portën Askusht nuk u hapit derën dhe askush nuk u ka kthej selamën. Dhe dukata e musafirit është me trokit dhe me dhën selam 3 herë, e nëse nuk përgjigjet duhet më u kthye. Dha Rasulullah sallallahu alajhi wasallam me dy shokëvet po kthehen kur befas u dëgjuan një zë gruaje ku tha o Resulullah, ktheuni, ktheuni tek ne. Sa sonë dëgjova zanin ton edhe dëgjova selamin tanë, po kisha të dëshirë që tisa ma shumë me përsërit selamin për mineve, me thane selamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E pyëti Resulullah sallallahu aleyhi sallam, a është e buhejthemi aty në shtepi, tha jo ka shkuar për të siel disa hurme, e pas pak thehet, e janë i tha një qasë një moment që ndran i këtu, dhe shkuan ata, dhe për e presin e buhejthemin, i cili pa prit mas u shfaq para Resulullah sallallahu aleyhi sallam, me një të cilat i kishtë e marë dhe va prezentaja pa u paraciti musafirve hurmet, ju soli dhe ujtë të fëtët, edhe këta unë gapen, edhe u freskun me ujtë të fëtët, e pas taj Resulullah s.a.s. kër i pa shokteve të gzuar, thumë me letus e lunë në jau me idhin anin naim, e atë ditë kur do dalin para Allahut, Ella për këto mirësi do të pyetni. Dhe Omeru nervozuaj kapi hurmet edhe i djujti. Tha ja Rasulullah, edhe për këtë hurmë thjeshta kena më u pyet. Tha po Omer, tha da për këto do të pyetemi para Allahut te barekallahu te ala. Në transmetimin tjetër, tragohet se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, një net prej netve, ishte i urritun shumë dhe doli para xhamisë ti e pastaj u paraqit edhe Ebu Bekri dhe e pyeti Ebu Bekri Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam Se çfarë të nxorrin kët kohë të natës këtu? Tha ajo që të kan nxirrë ty, do thoturia. Pastaj edhe o paraqet edhe Omeri, edhe ai kishte dalë ngauria se s'mund ta përballonte xumin i uritun. Dhe duke qëndruar aty ka lënë një sahabë ni shok i Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i shef ata dhe në pamjen shikimin e tyre se janë të uritur. Edhe e thret Resulullah sallallahu alaihi wasallam me shok, edhe ngrihet për t'ja u thërë një dele e rësullullahi sallallahu sallam i tha keku i desë mos e thërë delen që që të qumësht sepse i privonë thmid nga qumështi a e thërë një dele tjetër dhe pasi që hangren mish edhe e në gjyëshin longu në mishit me buk rësullullahi sallallahu sallallahu sallam e citoja jetin kuranor thumë me letus e lunë në jau me idhin anin naim e pas taj ditën e gjykimit kur do dalin për Allahut do të pyetemi për mirësit E prapao Omer i tha ja Rasulullah, edhe për këtë copë mëshë, edhe këtë lëng të mishit që e hëngrum, edhe për këtë do të pyetemi. Tha po Omer, edhe për këto do të pyetemi a dit kur të dalim para Allahut te Ala. Andaj vllazër keni kujdes, jeni të kujdesshëm se çfarë po veprani, se çfarë po bëni dhe si po i shfrytzoni mirësitë dhuntita Allahut te Barekatu Ala. Wallahi që nimeu pyet për të gjitha këto, sepse mirësitë që i ka populli jon tash pas luftës, nuk i ka pasme çindra vite para luftës. Jemi duke jetuar në një jet të bolshme me të mirat të shumta, andaj jemi shumë pak falenderuas, se këj popull kur ma shumë edhe ma mirë nuk ka pas, mirë po shumë pak është falenderuas për ato të mirat që nej ka dhonë Allahut e barek e vëtë ala. Pas ta i vlazen, vërtet do të pyetemi edhe përplemtimet, ose besen që ja kemi dhonë një një tjetrit, dhe Allahut e ala thotë, wa awfu bil ahdi in al ahda kana mas'ula zbaton e premtimin zbaton e besën që ja keni dhënë njëri tjetrit pse për premtim ka përgjegjsi pse për premtim keni më dhënë llogari kur do të delni para Allahut teala allahuna mun softe dhe la leht softe me dal me fashe të bar para ti a at ditë ku nuk bën dobi as familja as pasuria as pushteti as kushtjetër elusim allahun teala që të na falë më ka të gjënahet tona. Ato që i kemi bo me qëllim të pëndo, misë në qërështë, ato që i kemi bo pa qëllim Allahu na i falët, ato që si dim Allahu na mundësoft, që të jenë më ka të gjënahet të shlyra, dhe i falët edhe prindri tonë. Ata që kanë vdek, Allahu i më shiroft, ata që janë të gjall, Allahu i bekoft me të mirat e ti, dhe kërka një falje, sa ma shumë dhe ma shpesh, sepse Allahu është më ka të falë si ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فاستفل الله زلم سهرانه Se punët tona të mira apo të këqia, të vogla apo të mdha, qfar do të qofshin ato, ato janë të ruaj të ra me besnikrit e këllahu të barak e vëtë ala. Dhe Allahu as kujt nuk i bën pa drejci, i merë punët tona dhe i ruën ato derin ditën kur do të përbalemi me Allahun të barak e vëtë ala. Dhe në hadithin këtësi që e shënani ma mustimi, fatë Allahu të barak e vëtë ala, يا عبادي او رب رتمي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها او رب رتمي كتو جون پونت تويا چي كني پونور دا اون ياو کومرو يو ودا تاش پو اپاراش يو فمن وجد خيرا فليحمد الله کو جے م پونت تي پونت ميرا اي لتا فالندرن اللهن لثوت الحمد لله ومن وجد غير ذلك fe la jelu menna illa nefsehu, dhe aj që gjenë diçka tjetër, jashtë punëve të mira, mos ta malkoj askon tjetër, përveç vete së ti. E lusim Allahun të ala, që të nga mundësaj që të gjenë punë të mira, punë të mara me të cilat është i knashur, fillim e shtë Allahot e Barak e Vatë ala, e posta jemi të knashur ne kur të kohemi me to. Dhe lusim Allahun të Barak e Vatë ala, që të jemi prej falenderuzve dhe robve minjasë, Ashtu siç ishin të parë tonë të devotshëm e Salafus Saleh, dhe lutim Allahun te bareke ve taala që të na forcon në rrugën e vërtetë, në rrugën e shpëtimit, në rrugën e cila të garanton jetë të lumtur dhe mirçënie në këtë botë dhe të garanton edhe mirçënie dhe amshueshmëri të rehatshme edhe në botën tjetër. Përshëndetemi me salavat dhe selam e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Jeemi në ditën dhe kohën më të mirë në ditën e Xumas, andaj kush dërgon salavat për të الله تبارك و تعالى درغان صلاوات و نايمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 음식 مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مشيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاءة القربة وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه يرحمكم الله